Може після нього поїхати собі на Кавказ чи Крим купити будинок і спокійно в теплі та добрі доживати віку біля синього моря. Правда, там не буде такої розкоші, як у цих лісах, зате матиме спокій для серця. Бо хіба далеко вінниця від Полтави? Може хтось і вижив із тих смертників, що колись потрапили до державної варти? Може хтось із друзів човняра приб'ється й до нього купувати хліб? а забере життя. Долі не говорить людині про свої дороги. Чогось він зараз сполохливим став. Чи це вже старість всідається на плечі, чи голод тривожить великим та непевним карбованцем і непевним покупцем. Ні, таки треба збути хліб оптовикам, та й добиватись до синього моря. Там він загубиться в людській виримії, як голка в сіні. Та враз йому защеміло всередині і крізь поля, і крізь ліси прибився блакитнавий полиск Оксаниних очей. Надовго ж укоренилася ти в серці, як ота горобина на камені скидка. «Не ти носиш коріння, а коріння тебе», – знову прийшло на пам'ять святе письмо. «А може ще раз сходити до неї?» Зрештою, повинні ж не статки, якщо не зломити, то надломити жінку, надломити її честь. Счавить перед Нігок тіло, той нечистю душу забреде. Ось тоді дізнається, чого вона варта і, чи все купується, продається. Він зайшов до оселі, поклав у кишеню свіжу пампушку, зняв з кілочка рушницю, перевірив, чи заряджене. Та й рушив у дорогу за своєю любов'ю, чи, може, за ганьбою. «Куди ви, тату?» – зупинив його Степочка. І тепер в його погляді прокльовувалась підозра. «У присівок маю піти. А хто ж два печива хліба продасть? Продавай, Степочка, ти, а гроші собі на гульки забереш», – розщедрився батько, в душі задобрюючи перед дорогою долю. «Усі?» – згаділо чаду і випустили підозру з очей. У степочки від поліву навіть зіпсувалися млинки вій. Це ж зразу якихось 400 карбованців покладе у гаман і радісно шкірився, притискаючи до зубів губи й посмішку. Навіть посміхнутись по-розумному не вміє. Магазоник сумно подивився на своє пронозувати патке на копійку чаду, похитав головою, нема в нього справжнього нащадка, а я півголовок коли корінь гріховний, та й гілки гріховні. На службу, тільки на службу треба його шибеного оприділити, бо як наткнеться на заховані гроші, той скарб забере і віхтвію коротить. Ох, Оксано, Оксано. Чорновогола вихудла за зиму свіничка, повертаючись то хвостиком, то головою до нього, неголосно, одноманітно затвердила одно. Чоловік, «Чоловік! Чоловік! Чи не помилилась ти, пташка?» «Нема тут чоловіка, а є купці-продавці!» Оце так розтривожив нежданий погляд Оксани. У неї він хоче знайти для себе душевний затишок, та навряд чи його душа десь знайде спокій. У татарському броді він побачив на човні Оксаниного Володимира. Хлопчик дивився на поплавок і мерзлякувато кутався у катанку, що стало завеликою на його кістки. А чого він той самий? Чого ж він? І досі страхається його, як страхається громовиці. Час уже рвати за бобонну поповину. Час! Ей, хлопчик, подай перевозу! Володимир підвів за важку тепер для його шиї голову. Потім повільно змотав вудочку, вдарив веслом по зеленій хвилі. Він мовчки добрався до берега, мовчки відштовхнувся від нього, тільки весло сумовито говорило «Хоу-хоу! Хоу-хоу!» «Мама ж дома?» «Дома». «Що вона робить?» «Слабує». «І від чого?» «Дитес з докором поглянуло на нього». Човен зашепивши, уткнувся в берег, що аж висяйвав щирим сріблом котиків. Багаданик підвівся, вийняв з кишені пампушку, подав хлопчикові. Ось, маєш тепер да перевіз.